Tëndëruar, esalamu alikum, i rëse për takohemi përsëri në takime tona të radhës, ku edhe kësajhere kemi pregaditur që të shpallim një përgëzim të rëndësishëm për të gjithë neve. Tëndëruar, në të gjithë e dim se kemi gabime, kemi të meta. Ka shumë nga këto gabime, nga këto të meta që nuk kemi dëshirë që ato të publikohen të shfaqen. Apo nga njerën ndoshta i shfaqim ato të meta, ato gabime, pa qëllim, apo pa vedije, apo me ignorancë. Në nën tjetër, ndoshta ne këtë nuk e bëjmë, por ka mundësi që dikush të këtë qasqenë në privacinë tonë dhe të she disa nga të meta tonëm dhe pasaj ato të i përhapë. Dhe kështu së bashkë me këtë të meta të përhapët pasaj edhe armicia, edhe konflikti dhe përqarja mes njerëzve. Sa shere sa të këqia ka ndodhë të ndëruar vlezer dhe motra, si pasoj përhapjes e të këqieve. Qoft në ras një kërë një një ka përhap vet, duke u mbur, duke u uh, krenume të u fatkecisht, apo që ku ka ndodhë kjoa nga diku shtjetër. Sa ve pra të këqia njërës ka mbërë, si pasoj e presioneve, shantajve të saktore, kështë më ratë. Pra ndaj të metet jam problem, të metet jam borim i vërshdu shumë i konflikteve, i të këqieve shumë andai Allah jallehu alla ka porosit që ne timi të kujdesshëm karshi të metave karshi problemeve që i kemi normalisht jo që kemi hipokret dy ftyrsha diçka të bëjm fshehurazi e diçka të bëjm haptas jo kështu me po çdo kush nga ne ndoshta kur është në vetmi ose kur është në çorë caktuara ndoshta është më i lirshëm ose më pak i kujdesshëm e kështu me radh dha ndodhë që të bëhet ndonjë gabim i caktuar nëse të ndërruar në qofës e të ndëruar, indikin udhëzimet fëtare, të shumë se sobukur islamet ka regulluar këtë aspekt të privacis se njëri ju të njërë të mërëkullushme. Dhe pikrish këtu është të përgzimi për neve, të lumë t'ju që i keni udhëzimet e duhura të mjaftushme që ta regulloni edhe aspektin privat të juajnë atë intim që gjithë kushmë për neve nuk e ka ndoshta në mënyrën mëtë mirë të, të regulluar. Mohamedi Alejse më ka thën të gjithëve do të falen mëkatet. Njëri ju gaban kalshime kotmeta, falen mëkatet. Përveq atyre që i publikujnë dhe i shfaqin mëkatet e tyre. E i thënë, ojë dërguar i Allahot, si i shfaq njëri mëkatet, si i shfaq njëri gabimit e ti, atërë për i gamire e lesa më tha, njëri ju e bën mëkat natën, bën mëkat me në vendë saktum, se ka pa kush pas Allahot ma nuar, ka ndodh, ka rshit, e në vendhë se të jam dallë kanuot takthërat shikoni forkambër brm brm e kështu kanë bërë e publikon e kështu më radh sa është e keq që kjo të ndëruar vëzetë e motra ku një universitet jam bullan vetesati shkon e zbulon dhe në këtë zbulim e kompromiton vetën e tij e nënçmon vetën e tij hap der të keqë për vetën e tij gjithmonë dikush të ketë mundsi ta shantazhojnë ndoshta ta ta nënvrëson ta kritikon e kështu më radh por ajo që është ende më keq është se kaç inkurajante të tjirë për me bu keq. Nga se të këqia ka posë gjithmonë, mirë po, emete e kësoj kua që ne pojëtëm është se të këqia të bënë publikisht dhe pa marrë. Dhe kjo është e kjeqe. Andaj, Allah u gjallera falë mëkatet, ku njerë i bëjnë ato, ndodhin ato, mirë po, me turpësi i bëjnë, me keq ardhje uh, uh, i kryen këtu mëkatet, ndijen disit të ngushtuar pas mëkatit, kërkojnë fali, Allah i fali, për dala publike, dhe, dhe, dhe ekspozimi i, i, i, i të metave dhe i gabimeve, pa dushem se na privën nga mundësia falis. Dhe që të ashtu të ndërruar, në nënën tjetër njeri ju, jo vetëm që ja ekspozon fitësit këto mëkatë, por thash kam mundësi që edhe të ja ekspozon diku i tjetër këto mëkatë, këto të, të meta që ajnë e esens nuk është interesuar të shpërfaqen dhe të publikohen këtët meta. Ne kemi të meta të gjithë, si kur që e përmenda, dhe falja më kateve të bëra fshehurazi apo të bëra në vetmi e përmësësi regulot. Mi po edhe të meta tonë, si mbulohen. Kemi të meta caktuara, si mbulohen ato. Edhe këtu e kemi një përgëzem profetik që të lëmbëna që e kemi një mundësi idealese si të marim garansë që të metat tonë nuk dhëtë zbulohen. Nga kush? Dhe gjënë e këtë hadith. Muhammedi Ali Sëmë ka thënë, mënë së të rënë muslimen, së të rëhu Allahu fi dunja hu al-akhira. Kush e mbulan në vlad vetën musliman? Kush e mbulan një motër? Kush e mbulan një njën? Njënë jam bulan të metat e ti. Jam bulan. Nga sajnë dhjetë, keqë për to. Jam bulan këtët meta. Allahu jam bulan të metat e ti në dunja në ahirat sot e çtenton tim bulosh t'meta Allahu e di. Komun si ndoshta t'meta caktuara, njeri më i afër nitën në ngjëdin. Komun si Allahu Por, me bot, e di. Por as e don më me të mbuluar edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, mbuluat të tjera mëkatet. Mbuluat të tjera t'meta. Ndihmojë njerëz të përmirësohen, ndihmojë njerëzve dhe inkurajoj të tjerët që të përmirësohen, ta ruajë njëri tjetrin. Ky është mesazhi të arruem njëri tjetërin, mos të ekspozojmë njëri tjetërin kërshi e, e, turpeve, kërshi dëmohon, nënqmimeve, përbuzjeve e kështë më radhë. Më njëra së bukura, tha imame Bu Hanife, Rahimullah, duke, duke përshkruar këtë mbulesin e Allah Gjellore, sa është bukur, si në mbulenë Allah të varë e kotala. Imame Bu Hanife ka thaënë, Allah i më shirovë të këshin pasur më katët erë, aromë, nuk qesim poshtë mund si menet ofronet. Para më done të nderoj në qozë motra, tejte mëkati ë një nyull në faqen tënde. Sart bënë gabim lëshim ku do të bëjmë të shfaqni mëkat. Të shfaqet duhet të kemi një shenjë fytyrë. Si do të ishte fytyra jone? Po të kishte aromë. Si do të ishte aroma jone dhe era jone? Allah nuk do të kishte parfume dunjos që i mënë errën në mëkateve tona, apo nuk do të kishte sapun, apo nuk do të kishte çfarë dhoi çfarë preparat i caktuar që kanë ditë të shlyen të marrin turpë në turpën e mëkateve të shfaqur në fytyrat tona gjithë ato lloj imbulon imbulon në dunjo por imbulon në botë tjetër atë kur të gjithë njerëzit dëgjojnë llogarinë dënën të shohin kush je e Allahu të imbulon e Allahu xhallahu të afron et thot at kujtohet fillon mëkati at kujtohet fillon mëta at kujtohet fillon e keqja atë kujtohet atë kujtohet. Atë kujtohet. Atë kujtohet, atë kujtohet e Allahu thot ta kanë imbulon në dunjo të mbuloj e dhe satë, që ka të ishtë mbuluar sa e bukur ashtë, pra ndaj, të ruem njëtërin, të mbuloj më njëtërin, të mbuloj më njëtërin, që Allah të mbuloj e njëve. Nështë të ekspozojmë privacin, intimitetin, mëkatet, të metat, as ato që kanë bëmën e njëve, me qëfar doli për të njëmja përësuje, apo edhe më heqë të të tjerve që mund të ndjen këqë, apo të tërprohen si pasoj e për pa kujdesis apo dhe një qëlimi e, që mund tjetë i keqë nga anë ajunë, Allah në falë. Pra ndaj, Allah në mbulen, Allah në falë, Allah në arun, e të lundë ne për Allah në gjëllë uala që më katët në mbulen, edhe të metet në mbulen, në ndihmon që të përmirësohemi, në ndihmon që të falemi e kështë më radhë, mirë po neve në mbete që të bëjmë punën tonë. Andaj, Allah në mbulohë të meta tonë, Allah në ruaj që mësë të bëjmë i hor, asë ndonja, asë në herat. Allah gjëllohala në ruaj nga që falu i turprimi të që në bënd të ndihemi keq kashi familjeve tona, kashi të afrme ton. Kasi me të vërtet, jeta, jeta me turp në kuptim të asoj që të bënd kok ullur, të bënd të ndihë keq, ashtë jetë të si kletëshme. Zotë në ruaj në ruaj në suaj. Assalamu alaikum.